Høysangen Kapitel 1 Den ypperste sang som er Salomos. «Måtte han kysse mig med kyss av sin munn, for dine uttrykk for hengivenhet er bedre enn vin. Dine oljer dufter gott, som utgitt olje er ditt navn. Det er derfor unge piker elsker dig. Dra meg med dig, la oss løpe.» Kongen har ført meg inn i sine indre rom. La oss glede og fryde oss over deg. La oss omtale dine uttrykk for en givenhet mer enn vin. Med rette elsker de deg. En svart pike er jeg, men yndig, dere Jerusalems døttere, som Kedars telt og likevel som Salomos telttuker. Se ikke på meg for jeg er mørk, for fordi solen har fått øye på meg. Min mors sønner ble vrede på meg, de satte meg til å vokte vingårdene, skjønt min egen vingård har jeg ikke voktet. Å, fortell mig du som min sjel elsker hvor du jeter, hvor du lar småfe legge seg ned ved middagstid. Hvorfor skulle jeg vil bli som en kvinne hyllet i sorg blant dine medhyrders flokker? Hvis du ikke vet du vakreste bland kvinner, så gå selv ut i småfe et spor og følgene geitekillinger på beite ved hyrdenes boliger. Med en av mine hopper foran faraos vogner har jeg sammenlignet dig min venninne. Dine kinn er vakre mellom hårflettene, din hals vakker i et perlekjede. Pannebånd av guld ska vi lage til dig, med kuler av sølv. Så lenge kongen er ved sitt runde bord, har min nardus sent ut sin duft. Som en myrrapose er min kjære for mig. Mellom mine bryster skal han tilbringe natten. Som en hennaklasse er min kjære for meg blant en gedis vingårder. Se, du er vakker, min venninne. Se, du er vakker. Dine øyne er duers øyne. Se, du er vakker, min kjære og tiltalende, og vår divan er av løverk. «Bærebjelkene i vårt storslagne hus er sedrer, våre tverbjelker er einertrær.»